Det infördes nyligen en samtyckeslagstiftning i Kalifornien. När till och med superkristna, överkapitalistiska, efterblivna USA har kommit längre i kampen mot sexuellt våld så måste man fan börja undra Vad är det som tar Sverige så lång tid? En sån här lagstiftning borde ha införts för flera år sedan. Jag ska förklara för er vad som är normalt och typiskt när det kommer till våldtäktsfall i det svenska rättssystemet. Det är typiskt att våldtäktsmannen blir friad för att han inte förstod att hon inte ville. Även att hon såg rädd och obekväm ut, även att hon sa nej, så kan han komma undan genom att hävda att han inte förstod att hon menade nej. Och då blir han friad för att han inte hade uppsåt att våldta. Rättsprocessen som den är nu fokuserar alltså på hur stor självdistans mannen har. Inte på självaste situationen. Och det visar att inte ens människorna som skapar lagarna och arbetar dagligen med lagarna kan särskilt mycket om våldtäkt. För den som vet någonting om våldtäkt, den som har efterforskat ämnet vet att våldtäktsmän inte direkt är kända för sin utmärkande självdistans. Det här är en bok som alla borde läsa. En riktig våldtäktsman av Katarina Wenstam. Hon intervjuar män som sitter i fängelse dömda för våldtäkt. Hon frågar dem hur de ser på våldtäkt och i stort sett alla säger samma sak våldtäkt är jättevidrigt och våldtäktsmän förtjänar att tortera sig ihjäl men själva är de absolut inte våldtäktsmän och det de har gjort är absolut inte våldtäkt de har blivit felaktigt dömda allihop vartenda än Handlar det här om att de bara ljuger för att upprätthålla någon slags bild av oskuld eller att de lider av självförnekelse? Nej, det är inte vad det handlar om. Kanske lite, men mest av allt handlar det om att de har en väldigt skev bild på hur sex ska gå till och vad som räknas som självklarheter under sex. Självklarheter som till exempel, ifall hon har sagt ja så räknas det inte ifall hon säger nej efteråt för hon har redan sagt ja och nu när jag väl har börjat knulla henne så är det hennes syfte som människa att ge mig en utlösning för det är så det sociala kontraktet i samhället ser ut. Det är bara ett exempel av många på snedvridna uppfattningar om sex som finns i samhället hos helt vanliga människor. Katarina Wenstam skrev så här i en artikel om samtyckeslagstiftningen, hela artikeln är länkad i videoskrivningen ihop med andra intressanta länkar, så kolla gärna det här efter videon. Hon skriver Mina intervjuer med dömda sexualförbrytare i boken En riktig våldtäktsman var just ett möte med något som bäst kan beskrivas som sexuell analfabetism. Det var chockerande hur lite dessa dömda våldtäktsmän visste om sex, men också hur sällan man har fått sin skeva syn på sexualitet ifrågasatt. En av dem trodde att tjejen varit upphetsad under övergreppet eftersom hon var våt i underlivet och tänkte inte på att det var för att hans kamrater redan hade tömt sin säd i henne. En annan uppgav att tjejen nog fått orgasm eftersom hon stönat när han lade sin 90 kilo tunga kropp på henne. Ytterligare en annan kille förlorade sin oskuld genom att delta i en gruppvåldtäkt och menade att tjejen fick skilla sig själv eftersom hon var en sån som brukade ligga med killar. Att tonårskillar och unga män vet så lite om sex, om kvinnors njutning, och om det fantastiska samspelet mellan två människor som är ett riktigt samlag, det är illa nog, men det som gör mig riktigt, riktigt bekymrad är hur utbredd okunskapen om sexualitet är i svenska domstolar. Jag har också tänkt på det där. Svenska domstolar verkar kräva att tjejen ska flippa ut och totalt och slå på killen med våra armar och ben, allt hon har, och springa därifrån skrikandes för att det ska kunna räknas som att hon har gjort tillräckligt mycket motstånd vilket visar hur jävla lite människorna inuti våra rättssystem vet när det kommer till våldtäkt Den absolut vanligaste reaktionen är att din kropp hamnar i chock för att du är så rädd och förvånad Det är inte normalt att en tjej står tillbaka, det är sällsynt Det absolut vanligaste är att ligga dödstist och vara paralyserad Så Rättssystemet som vi har just nu är inte ens grundat på fakta och forskning kring våldtäkt Snarare så är det grundat på okunniga människors fördomar om våldtäkt För det är precis vad lagstiftarna och domarna och advokaterna är Okunniga Fast nu ska vi inte vara sådana De flesta människor vet alldeles för lite Jag kommer göra fler videor om våldtäkt och småningom för det finns mycket att säga i det området Men just nu ska vi fokusera på det här ämnet så Tillåt mig att gå vidare. Den största invändningen jag har sett mot samtyckeslagstiftningen är att eh, men vad då? ifall vi skulle ha en sån lag, skulle inte det innebära att det blir lättare för tjejer att falskt anmäla killar och få dem dömda? För ifall vi har en samtyckeslagstiftning så måste ju den åtalare bevisa att det finns samtycke och då, då kan man fälla folk enbart på offrens ord! Nej, jag, jag förstår inte varför det skulle bli så. Förslaget handlar inte om omvänd bevisbörda, och beviskraven hade inte förändrats. Det handlar om att den stora frågan hade blivit sa hon ja istället för sa hon nej? Ord kommer fortfarande stå mot ord, så den biten av rättsprocessen förändras inte, men däremot så skulle utredningen behöva bli mer omfattande och fler frågor skulle behöva ställas. Man skulle undersöka vad en åtalare har gjort för att försäkra sig om att motparten faktiskt vill istället för tvärtom, så nej, men kommer inte bli lättare felaktigt dömda men däremot så hade man tagit större hänsyn till offren och det hade inte blivit lika lätt att komma undan genom att säga oj, jag, jag förstår inte att hon inte ville, jag menar inget illa istället så har man ställt högre krav på förövarna och det är precis så det borde vara för just nu ställer man inga krav på förövarna som jag redan har beskrivit En annan invändning jag har sett är Men om vi inför en samtyckeslag så måste man ju skriva kontrakt varje gång innan man har sex för annars hamnar man i fängelse I Kalifornien så definierar de samtycke som att visa att man vill genom ord eller handlingar Så nej, det behövs inget skriftligt kontrakt Det är faktiskt en helt efterbliven idé för ifall det fanns ett sådant kontrakt och man skrev på det så hade man ju inte kunnat avbryta samlaget under samlagets gång ifall man ändrar sig, för då hade det blivit kontraktbrott så det hade kunnat bli straffbart att inte ha sex mot sin vilja Så nej, det är ingen som vill se ett sånt kontrakt genomföras En annan invändning som jag har stött på är att det förstör stämningen att behöva fråga Ja, yeah, det förstör verkligen stämningen att man inte chansar på en våldtäkt. För sex blir ju så mycket mer spännande ifall tjejen kanske inte vill. Det är så livet borde vara, liksom. YOLO! Onödiga risker. Att vara nära döden konstant gör livet mer värt att leva. Alla borde bara ta heroin och hoppas på det bästa. Vad är det för fel med att vara lite ömsint och kolla efter så att allting är okej? Okay? Ska sex verkligen behöva handla om fara och risker för att vara njutbart? Hur porrskadade är ni egentligen? Ifall man har sex med någon för första gången så borde man vara lite försiktig och kolla sig för med vad personen gillar. Istället för att bara anta att det den här fittan kommer jag tycka om ifall jag råkar köra en kuken i Ja. Yeah. För det är så jävla jobbigt att prata om sex när man tänker på sex, vill ha sex och försöker ha sex med någon. Det passar ju verkligen inte in i ekvationen på något sätt. Gud vad mycket det förstör stämningen och bara säga det rätt ut! Blir det inte sex bättre av att man pratar om det, eller är det bara jag? Är det bara jag som gillar att tjejen säger vad hon vill göra med mig rätt ut? Jag menar, blir det inte bättre av att man pratar om vad man vill göra mot varandra och tar reda på vad båda gillar? Och så vidare. Eller är det för med kommunikation? Vi kanske borde gå tillbaka till stenåldern, jag menar att klubba varandra i huvudet funkar ju så länge. Varför ska man fixa någonting som inte gått sönder? Jag tycker att lagen om samtycke är väldigt viktig, inte bara för vad som kommer hända i rättssalen men även för att förändra människors attityder kring sex i hela samhället. För många killar har en förjävlig syn på hur sex ska gå till. Och många tjejer har en förjävlig syn på vad det är de behöver stå ut med i sexuella sammanhang. Jag är övertygad om att så många våldtäkter hade kunnat undvikas ifall vi bara hade haft en seriös, ordentlig sexualundervisning i skolan där man faktiskt vågar prata med unga människor om sex på riktigt istället för att prata om hur bebisar föds Totalt jävla värdelös information som ingen bryr sig om Alla vet att ett barn kommer ut ur fittan ifall man inte använder skydd Det är inte det en osäker tonåring behöver lära sig om de behöver lära sig hur man ska förhålla sig till varandra i sexuella sammanhang och hur man har sex på ett tryggt och säkert sätt med människor man tycker om och litar på inte att gå runt och ha analsex för att passa in och vara häftig Sex och status ska inte ha något samband Problemet är att lärare och föräldrar inte tar något jävla ansvar överhuvudtaget för vilken slags värld är de skapar för nästkommande generation Jag kanske älskar porr men jag skulle aldrig påstå att det är acceptabelt att passivt använda det som sexualundervisning bara för att man är för jävla pryd för att våga prata med unga människor om deras könsorgan. Samtyckeslagstiftningen är viktig för att den är ett litet steg av många i kampen mot sexuellt våld. Det är ett nödvändigt steg av många för att få folk överallt att förstå att tystnad betyder inte ja. Att vara likgiltig eller passiv betyder inte ja. Att vara tveksam eller otydlig betyder inte ja, kanske betyder inte ja Och att tjata på en tjej i flera minuter tills hon inte orkar säga emot längre och känner sig hotad betyder egentligen inte jag heller Det är sådana idéer som måste förändras för att kunna bekämpa sexuellt våld och lagen om samtycke hjälper till i det arbetet För då hade självaste systemet sagt Nej betyder inte ja. Brist på ja betyder inte ja. Ett tydligt och engagerat ja betyder ja och ingenting annat. Visa respekt för andra människors kroppar. Systemet har inte skickat det budskapet hittills. Systemet tycker att det är okej okay att våldta så länge du själv inte tycker att det är en våldtäkt.